Ті сердешні ватки з хлібом. Вас хтось навчив так робити? Ну, всі так роблять. Ага. Видати винний фахівець своєї справи. Я не помиляюся. Та який там фахівець? Студента це, так? Я так і думав. Спостерігаю вас уже давно і зробив для себе деякі висновки. Знаєте, не спиться. Та й ви помагаєте не спати. Тому в мене, як би це точніше, виявилися деякі позапланові запаси часу. Ви що вивчаєте? Твердохліб відповів. Тоді вони снідали втрьох. Лесь Панасович, його дружина і Твердохліб. Тоді знайомилися далі. Від того досвідку минуло вже років та років. А до Леся Панасовича на Червоноармійську. Твердо до хлібі досі забігає, як і тоді студентом, і не втомлюється слухати цього подвижника, схожого своєю затятістю на давніх печерських схимників, що на все життя закопували себе в глину, у сподіванні уздріти Бога, у сні, в молитві усні, в маячній марині, може й вмираючи, але уздріти. Овець Панасович. Богом своїм зробив Київ. Учився тут. Аспірантом будівельного інституту пішов на війну. Всі 1418 днів будував мости, переправи для військ. Настилав дороги, сипав гадки через болота. форсував ріки. Восемі 43-го підійшов під Київ з лівого міського берега. З лісів Задесенських пішов на штурм Дніпра – під лютежем, не вміючи плавати. Та хіба б помогло, хоч би й умів? Чотири рази переправлявся на правий берег на збитих його саперами плотах, щоб довести сердитому артилерійському полковників, що плоти витримають його гармати і не втонуть. Я йому кажу, пливу для гарантії, що ваші гармати не втонуть. А полковник мені чхав є на таку гарантію, мені потрібні гармати на плацдармі, а не саперний майор. Ну, так і довелося чотири рази плавати. Для власного сумління, звичайно. Полковник – це вже для виправдання перед начальством. По війні весь Панасович повернувся до свого будівельного. Став доцентом, професором, учив майбутніх виконробів, керуючих трестами, заступників міністрів і міністрів, учив будувати, створювати, возводити. А війна далі сиділа в його тілі, точила своїми залізними зубами. Щороку на кілька місяців віднімалися Олеся Панасовича ноги. Він залягав у своєму домашньому притулку, вів консультації, писав відгуки, давав поради з архітектури Києва, збережені його святині, його духу. Якийсь божевільний, але високопосадний архітектор надумав обставити Печірськ шістдесятиповерховими солітерами, в яких мало жити 300 тисяч мешканців. Весь Панасович звалив цей безглуздий проект, пославши в києвні інстанції одне єдине запитання – де працюватимуть ці 300 тисяч чоловік? Ніхто про це не думав. А після листа Леся Панасовича задумалося, і 60 поверховики зникли з архітектурних обріїв Києва. Згодом Лесь Панасович послав 10 запитань до проектної організації. Перше. На Львівській площі з побудовою будинку художника і будинку торгівлі утворилася війська горловина. Як це могло статись при плануванні? Куди подінуться люди, які відвідуватимуть будинок торгівлі? Має це на увазі пропускна спроможність вулиці? Де плануються стоянки машин? І чи планується взагалі? Відповіді на це запитання не було. Друге. Київ має надзвичайно мало скульптурних пам'ятників. Які тут перспективи? Відповідь. Скульптурне оздоблення, площі вулиць, столиці здійснюється згідно з затвердженими планами. Третє. Чи планується підземний оглядовий музей Ярославів Вал? Відповіді – не було. Четверте. Чи не планується розвалити будинок біля золотих воріт? Відповідь – ні, не планується. П'яте. Коли буде споруджено павільйон, для захисту решток золотих воріт. Відповідь до 1500-ліття Києва. Шосте. Чи є проект оголосити заповідною зоною старий Київ, аж до адміністративного його відокремлення? Відповідь. Київ єдиний організм, тому недоцільно розчленовувати його, як у давнину. Сьоме. Як враховуються при проєктуванні нових будинків у центрі? Питання просторової перспективи. Відповідь. У такому великому місті неможливо врахувати всі оглядові точки. Восьме. Чому не влаштовується громадське обговорення проєктів унікальних споруд? Відповідь. Це неприпустимо затягнуло б строки будівництва. Дев'яте. Чи в Києві і надалі замощуватимуть площі шліфованим гранітом? Як могли станувати печерську частину площі Жовтневої революції на стількох рівнях? Відповідь. Не одержували протестів от громадян. Десяте. У Києві дбайливо оберігають зелені насадження. А чи є інституція, яка оберігає землю, на якій стоїть місто? Відповідь. Індустріальні методи спорудження житла вимагають великих площ. Тому міськрада і надалі вимушена буде, щоб не знижувати щорічних темпів будівництва нових квартир, знаходити відповідні ділянки, свідомо йдучи на небажане розширення міської площі.